Elhamdülillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir li amri, washrah li sadri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, wa ansana ma lam yanfa', innaka antal 'alimul hakim. Her şeyden önce Allahu Subhanahu wa Ta'ala'nın göre şükretmek lazımdır. Və qul daimən bilməlidir ki, o neymətlərə görə şükür etdikcə, Allah sınan o neymətini daha da artırar. Və həm də olsun Allah ki, bu neymətimizə ki, bu gün biz burada əmrəmansızıqla öyrənib, öyrəndiğimizi öyrədib və öyrəndiğimizi əməl etməyi Allah sınan bizə nəsb eləyib. Və bu neymətlərə ötürü daimən Allah şükür etmək lazımdır. Allah'ın evi, evlâhının hifzeləsin, bu dağımızın dilini, damını, məşəmini qorub saxlasın. Və biz keçən dərsdə 25-ci həccimizi bitirdik. bu gündə inşallah 26-cı həccdəyik. Bu hədis Abu Reha radıhallah həcisini bölür ki, "Hale Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullu sulam minan nas alayhi sadaqatan kullu yawmin qatlu fihi şemsu fa'dilu beyne inne sadaqatun ve tu'inur rajul fi da'ati" təhmilü əleyha au tərqə əleyhə məsəhə əl sədaqətun və lə-kəlimətü tayyibə sədaqətun hər bir xutbən təmsihə ilə sədaqətun və tumitü ədəənə tərika sədaqətun rəvayil Buxari və Müslim Abu Hüreyə Abu Hüreyə rəziyallahu rəvəyət edir ki peyğəmbər sallallahu buyurdu ki hər gün hansı o gündə ki insan güneş günəş doğar o gündə insanın bədənində olan bütün oynaqlara sədaqə vardır Və iki nətlərin arasında adil olmaq sədəqədir. Və bir kişinin mininə kömək etmək onun üçün sədəqədir. Və onu onun üzərinə qaldırmaq və yaxud da onu onun yükünü onun minin üzərinə qaldırmaq sədəqədir. Və gözəl söz sədəqədir. Və hər bir addım, namaza getdiyi addımlar sədəqədir. Və yolda nəzətli götürmək sədəqədir. Bu hədis İmən Buxarə və Müsrün ənə rəvat etmişdir. Bu hədis bizim yani kesən 25-ci hədədir hədisə e, tamamilə olmasa da, yəni qismən olsa həmin, yəni hədisi yəni, mənasındadır. Çünki bundan əvvəlki hədisimizdə biz qeyd etdik ki, orada Peyğamber Salsəmi yanına məli, e, kasıb e, sahabələ gəlir və onlar e, varlıların var dövləti verməklə e, onları qabaqladığıları müalətə bildirirlər və Peyğamber Salsəmi onlara e, onu əvəz edəcək yəni sələqə yolu göstərir və bildirir ki, e, onunla elhamdullahdır. Hər namazdan sonra bunu demək, 33 dəfə təşih demək bu yəni sələqədir və bir müddətdən sonra bu saat həmən gəlir və Peyğəmbər sallallahu gəlir onlara, e, təzədən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni, ki, ya Rasulullah varlar, adlıq bu nildir. Peyğəmbər bu bildirir ki, yalnız yəni, Allahın bir neməti dilə yəni, istədi, gənc yəni, şəxsə verər. Ha bu hədisdə isə e, qismən olsa e, özünün əvvəlcə yəni həccə uyğunluğu var. O da onun ibarətdir ki, Yəni, Peyğəmbər bundan əvvəlki hədisdə yəni bildirdiyi kimi e, hansı ki, orada bəzəçəyəqəni mövzularından gətirir və bildiri ki, bəzəçəyəqə təkcə yəni, yəni malla dövlətin deyil, həmçində yəni, əməllərlə də olur və bu baxımdan 26-cı hədis də yəni, 25-in həssə yəni uyğunluğu yəni bu baxımandır. Və burada Peyğəmbər sallalləhu alayhu buyurur ki, hər günəş insanın üzərinə doğulduğu zaman o insanın öz bələndə olan yəni səqərələrinə oynaqlıq nəsədə vardır. Və bu da bunu göstərir ki, insan artıq yəni həmin günəgə yəni, e, güneş, e, atıq diri disə, yəni diri diri günəş doğan günəşə diri gözlər baxıbsa, artıq diri oyanmışsa, bu günərzində artıq onun içərinə yəni oynaqlıq var, yəni vardır. Yəni bu hədis e, təkcə yəni bu Kərimsinə deyil, və həmçinin də hədisin e, Buxarı, Müslimin yəni başqa e, yəni, e, yollarında da bu hədis rivayət olunub. أن أضع أبو رجل الله صدق لك و الإنسان 362 عظاما أظاما 363 السلامة عليه في كل يوم صدقة قالوا فمن لم يجد قال يأمر بالمعروف وينهن المنكر قالوا فمن لم يصطفي قال يرفع أظم عن الطريق قالوا, قالوا فمن لم يصطفي فليعم ضعيفا قالوا فمن لم يصطفي ذلك قال فليضع الناس من شاره Yəni, yenə də Buxar Müslümin, yəni, ittifad eləyir hədislə, e, Peyğəmbərləm buyurur ki, İnzamın üzərində 360, e, 360 yəni oynaq var və, e, və yaxud da ki, 336-dür, e, çox rivayətlər 360-da gəlib, 360, yəni, 360 yəni oynaq var. Yəni, oynaq da deyəndə, o sümiklərin imhanın qədərində, yəni, birləşdik yerlərdir. Və bəzi hədislərdə gəlib ki, e, müasir tip, e, ya, daha doğrusu, müasir tip istifadə edir ki, E, insan üzərində 260 yəni böyük oynaqlar var. Yəni oynaq onlar baş sal deyirlər. Yəni oynaqların birləşdiyi yer var. Amma ondan qalanı isə xırdaladır və bir dəvətidə onlar 260 gəlib və e, 260 dəvətidə var. Bu da onu göstərir ki, əgər e, müasir tipin eliyi, yəni olsa, elhamdülillah bu artıq bizi hədisdə yəni isbat olunub. Yəni əgər ümumi qırdalı nöyü görsək, yəni 360-dır. Əgər yalnız nöyülləri görsək, bu yəni 260 və qalanı da qırdadır. Amma zahir oldu ki, e, səhər vaxtı həmçinin yəni 360, yəni oynaq, yəni görsə, yəni insan üzərində qırdalı nöyü, yəni 360, yəni insanın e, bədənində birləşdir yer var və bildirir ki, pensalın bildirir ki, yəni insanın üzərində 360, yəni oynaq birləşən, yəni sümükləşən yerlər var ki hər gün onların üzərinə sədaqə düşür. Və səhədilər ki, ya Rasulla, eğer kimsə o sədaqəni tapmırsa, onda peyğəmbər sən dedi ki, yaxşılığa əmr edib, pislikdən çəkinilsin. Dedilər, ya Rasulla, bəlkə də kimsə onu bacarmır. Onda peyğəmbər sən dedi ki, e, yoldan əziyyət hər hansı bir müsəlmanlara, insanlara əziyyət verən, əziyyəti yoldan götüsün. Dedilər, ya Rasul, əgər o onu bacarmırsa, onda peyğəmbər sən dedi ki, tərifə kömək eləsin. Zəifin hər hansı bir işində, istər minicə, istər evində istə, yolda və şafaranda, hər hansı bir halında xanizə əhə kömək eləsin. Siddilər yarox səgə onun bacarmırsa, onda peyğəmbər sall dedi ki, yəni insanları öz şərrindən uzaq ələsin. Yəni bir insan əgər dilində, əməlində, sözündə, feillərində şərri varsa, sakit diyansın, səssiz diyansın, hərəkətsiz diyansın ki, yəni insanlar öz şər insan öz şərrindən uzaq ələməsi insanları bəxtli, yəni onun üçün yəni sədaqətdir. Yəni, bu rivayet onu göstərir ki, Yəni, əməllər, yəni, bacarıqlandır. Yəni, insan ola bilər e, o əməli edə bilməsin, onu elə bilməsin. Ancaq hər bir halda insanın e, heç bir mütləqən e, yəni, əməllər təşkil olunur. Yəni, onun haradasa bacarıqlıda əməli var. Heç olmazsa o, yəni, bacarıqlıla elə bilməri. Yəni, kimsə hər hansı bir halda mən o ne elə bilməm, bu ne elə bilməm, bu ne elə bilməm deməli deyil. Yəni, o mütləqən onun bacarıqlıda bir əməli var ki, insanın yəni, جلب كي بيغامبر سان ديدي كي فولغ ابن ادهم عليه الصديق في 30 مفصل كمان ذكر الله وحمد الله وهلل الله وصبح الله عزل حجرا عن طريق المسلمين أو عزل شوكه أو عزل عضما او امر بمعروف او نهى عن منكر عدد تلك ال 6300 سلامه امس من يومه وقد زحزح نفسه و الناس Yəni, bu hədis təsəri hədisdə imam-ı sümrələ vaxt edir ki, Ayşə Rədələn dedi ki, Peyğambəsən buyurdu ki, Adəm evladı 360, yəni, o oynatma, yəni, doğuluq. Yəni, insan dünyaya gələdi, onun bədəndə yəni, sümilərin birləşdiyi yer 360 məhz saldır. Yəni, ayrılan yerlədir. Yəni, onlar da, yəni, bunlar deməkdir, insanın bütün qətdələnən, açılıb, hərəkət elətdirən yəni, sümilərin birləşdiyi yerdir. Və 360, yəni oynaqla, yəni xəliq olunub və deyir kimsə əgər həmin gün Allah Subhanahu ci-şəhdəsə, həm diləyərsə, təhlil eləyərsə, təsbih eləyərsə, yoldan hər bir daşı, misal, edir, hansı bir daşı, məcəlləməna rəziət edirəm, hər hansı bir daşı götürərsə və yaxud da ki yoldan hər hansı bir dikanı götürərsə və yaxud da ki yoldan hər hansı bir sümüyü götürərsə, bu onun göstərir ki, yəni yolda hər hansı bir əziyyət etdi. Biz burada həmən əziyyətin qismlərilə gəlirik, amma başqa əziyyətlərdə ümmitləgəl əziyyət gəl. yəni müsəlmanlara verilən əziyyət. Yəni orada e, heyvan leşi də ola bilər, orda xoşa gəlməyən hallar da ola bilər, orda nisbətən bu günkü gündə götürə, yəni atdıq lükdə ola bilər, fəqq, yoxdur. Yəni hər hansı bir müsəlmanlara əziyyət verən nə isə onu götürərsə e, və həmçində yaxşılığa əmri, pislikdən çəkindirəsə, yəni o əməlləri e, oynaqların sayı qədər, yəni onun sayı qədər o artıq e, həmin gün e, gecəliyə daat isdanı, yəni ortdan, yəni qurtarmış olar. Və bu da artıq o göstərir ki, 360 eee nizilə oynağın hərəsinə, yəni bir dənə yem yəni, sədaqət düşür. Və həmçində İmam Müslim başqa rivayətdə gətirib ki, başqa rivayətdə gətirib ki, e, peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm dedi ki, "Yusbihu ala kulli suləmin min ahadikum sadaqatun." Sədaqa, və hər təsbihə sədaqət məqul təhmidə sədaqət məqul təhlilə sədaqət məqul təkkirə və əmrü'l-məruf sədaqət və nəhyni'l-münker sədaqət və yəcən dəlik rəkatən yərkəhuma minə duhā həmz imam müslim səhid yəni buyurur ki çünki əslində imam müslimin rivayətindən sonra yəni səhih demək yox çünki iman buhari və müslim kitabının yəni mütləqən olaq əhl-i sünnə alimləri yəni onları səhih sayırlar bəzi riwayatlar var, bəzi hadislərdə, müsəlmində orda bəzi yəni var. Sən də İmam Buxari-də qeyd olunan muhallaq hadislər və gəl ikinal hadisdə, bu barədə yəni Mustafa Halimovun yəni öz görünüşü var və həmçində İbrahimə Cərahı Allah, yəni Ta'liq və Ta'liq kitabında həmən o məsələləri, o həddləri orda qeyd edib. Və həmçində imam müslümdə də də yəni, dörd dənə rivayət tapılıb ki, onun da düzdür, bəziləri zəifləşirib, amma müasir alimlərdən və həmçində sələf alimlərdən yəni, o dörd dənəyə də yəni, cavabı qaytlar var onların səhirli ibarəsində. Hər bir halda, yəni Buxarı və Müslüm Quran-ı Kərimdən sonra Əhl-i Üslən etikadından görə ən səhirliyyəni kitablar salib. Ona görə Buxarı Müslümün adı çəkilməsi yetər, yəni onun ay səhiyyidir deməyə ehtiyaz yəni, yoxdur İmam Musim e, yenə də Peyğəmbərsəllahın rivayet edir ki, Peyğəmbər e, dedi ki, hər gün insan 360 e, fəqərə üzərində, yəni dünyaya gəlir. Yəni hər gün e, xəliq olunan vaxt o 360 e, fəqərlə ki, doğulub, oynaqla ki, doğulub, hər gün həmin fəqərlərə, oynaqlara, yəni sədaqə vardır və hər bir təsbih sədaqədir və hər bir təhmid sədaqədir və hər bir təhlil sədaqədir və hər bir e, e, e, yaxşılıq əmr etmək, pisidən çəkindirmək yəni sədəqədir və bunlar hamısını e, duha nəmadında iki rükər, yəni əvəz yəni, edər. Və bu hədis, e, yəni onu göstərir ki, özündən əvvəlki hədisdə e, 360 əməl etmək lazım idisə ki, hər həqədə e, o oynağa görə bir sədəq olsun. Və bu hədisdə isə Peyğəmbər Səm bildirir ki, yəni elə insanlar ola bilər ki, e, vaxtı ilə, iş ilə, gücü ilə o e, 360 sədəqənin yerini yetilə bilməsin. Yəni, ola bilər, baş qarışsın, hansısa hans, bir e, unutsun, nəsə bir şey etsin, yəni o 360 dəfə həmən sədəqənin ödəyə bilməsin. Amma bir, bunların hamısını bir də, yəni duha vaxtı iki rükət, yəni əvəz edər. Bu da onu göstərir ki, insan, əgər gündə iki rükət duha vaxtı namaz qılarsa, bu, artı onun bədəndə olan yəni, 360, yəni oynağın, yəni sədəqəsinin, yəni əvə فهمسند امام احمد بابو داوود ابو قوريدهن دا رواه اليلشي او بيغامه سن رواه دليل في الإنسان ثلاث ميه و 50 مفصلا فعلي ان يتصدق عن كل مفصله بما صدقه قال ومن يجد يا نبي الله قال ان في المسجد تسنها والشيء نحيي عن الطريق ان دم تجد قرقه ظهوها بجيوكا Və həmçində İmam Əhmədə, ə, İmam Musumə rivayətlə uyğun yəni, hədisi gətirib ki, ə, orada teyam sana buyurur ki, insanın üzərində yəni, 360 yəni, ə, oynaq var və hər günlə gündə hər oynağa bir yəni, sərəgət yəni, verməlidir. Və sahəblərdən bilir ki, ya Rasulullah, onu kim bazaraşı ki, hər gün buna saysın və bunu əməl etsin, sonunda teyam sana buyurur ki, ə, Meclisin içində hər hansıda bir əliyyəti dəxin eləmək, itdirmək sədəqədir. Həmçində yoldan hər hansıda bir əliyyəti götürmək sədəqədir. Əgər bunları bacarmasa və hətta eləmək bacarmasa, ola bilsin ki, getdi meclis təmizdir. Getdi, yol təmizdir. Neyinəsin? Ondaq tə insan dedir ki, iki lükət, yəni duhan namaz qılmaq, yəni onun satmış, yəni sədəqəni, yəni əvəzini verir. Bu da onu göstərir ki, insan əgər onları onda insan necə deyirlər 2-3ə duha namazı ilə yəni kifayətlənir. Və həmçində bu rivayətə yuğun İbn Hibban da rəhməhullah gətirib ki, "Ənə peyğəmbər sən bu ilişi leysa min nafsin ibni adem illa alayya sadaqatin fi kulli yom tatalat fi şems." Yəni ya Rasulullah, "Amın ayn elən sadaqən ittasaqū bihā hə? qad inna bābal xeyr kətir lə və səhmidu والتحلل والأمر بالمعروف النهي من المنكر وتموت الأداء عن الطريق وتصنع الأخطاء وتحت العامة وتضل المستدلة على حاجتي وتستقل بشتة السعبية مع الزحوان المستقل وتحمل بشتة رعيك مع الضيف فهذا كل صدقة منك على نفسك فهذا لدينا ابن هبان رحمه الله بوريشه فيغم بسرخان ديشه هجم الإنسان إزالنا مثل بإنسان sabahsız, həmin günə yəni, artıq sağlam qoyanıbsa və o, artıq günəşin boylanmaqına şahidi edibsə, yəni, var ki, onun yəni, ə, sağ olduğuna dalət edir, o vaxtda onun üzərini artıq yəni, sədəqə çür və dedilər, ya Rasulallah, bizə hardan o vədəs edir, yəni, biz tapaq sədəqə verək, onda teyaməsimiz deyil ki, həqiqəndə xeyrin, yəni, qapıları yəni, çoxdur. Təsbih, təhmil, təkdir, təhlil Yaxşılığa əmr etmək, istəyirən çəkindirmək, yoldan hər hansı bir əziyyəti götürmək, yəni e, kar olan adama nəyəsə eşitdirmək və yaxud da ki, kör adama yol göstərmək və həmsində ehtiyacı olan şəxsi, yəni nəsə səndən soğusur, nəsə hansısa bir məsələ haqqında sənə e, yaxınlaşıbsa, onu o istədiyi məsələyə yönətmək və həmsində e, sudan yanan insana özün ehtiyacı olan zaman onun e, su verməyinə çalışmaq və həmsində öz oğlarının da hər hansı bir ehtiyacı olan şəxsin yəni yükünü daşımaq, yəni o özünün zəifliyi ilə də belə olsa belə bütün bunlar hamısı sədaqədir, yəni sənin özünəsinə olan, yəni sədəqədir. Və bu da onu göstərir ki, e, insan heç vaxtı e, necə deyirlər, e, hər hansı bir yaxşı əməli kiçik görməlidir, çünki peygamber susun səhəbə buyurur ki, belə təhqiran da bilinən məruf bir şeyə, yəni yaxşılığa heç də əsizgəməh valo və hətta e, xurmanın yəni, yarısı olsa da belə. Yəni, əgər səndən e, nəsə bir yarısın köməli eləmək isənsə, məsələn, sədək etmək isənsə, onun azlığına, çoxluğuna baxma, sən onu elə. Çünki o e, bərəkət onun e, yəni, çoxluğunda deyil. Əsas məqsəd insanın e, verdiyi malın xalis Allah rızasına, yəni verməyinə e, dəllət edir. Bu, bu hədis e, hədisin əvvəli daha doğrusu onu göstərir ki, insan umumiyyətlə öz e, bədən üzvünün e, yəni sağlam olmasına görə çünki hamımız bilirik ki e, insanlar zürbəzdir, insanın bədən sağlamlığına görə zürbəzdir. İnsan var e, görməsi, eşitməsi e, yaxşı olduğu halda, amma başqa bədən üzvləri, ayaqları, qolları, yəni e, şəkəstli və hal-təşir, Allah Subhanahu taala o bizinə baxanda bunu izzət yaradaq və ya da başqa cür hansısa bir insanın əli, qolu e, sağlam olduqları halda Onun gözü, qulağı deməli o keşindir, şey, nə də görmür, bu da artıq insanda bir növ, yəni başqa insana nisbətdən, yəni artıq e, deyirlər, e, sağlımlıq aşağıdır və bu baxımdan bu hədis onu göstərir ki, əgər insan e, həmin o bədən üzvləri, hansı ki, onda 3 dən yəni oynaq var, bu baxımdan insan, yəni ona görə, yəni sədaqə etməyi, yəni lazımdır ki, o bir növ Allah'a Allahın verildiği nimətə, yəni şükür, yəni etmək kimidir. Hansı ki, Allah Subhanət Allah e, Quranın kəndə bunu bir nisal edir, bildirib və həmçində bir ayda da buyurur ki, e, Allah sümrə deyir ki, Ələm nəcəlləkə aynəyin valistənə vaşifətəyin Elmək gəl, biz sənə iki göz və bir dil və iki doda vermədiyimi İməm Məcəhid Rəhməq Allah e, İbn Abbasın təsirdə yəni, tələbəsidir və buyurur ki, Bu, Allahın e, niməti. Sənin üzərində açıq-aşkər olan nimətidir ki, sən baxsın, görsün ki, Allah Subhanallah, sən bu açıq-aşkər nimətlərə görə necə şükür edəcəksən. Və həmsində Fudil, rəhməhullah, bir gecə bu ayəni oxudur və ağladı. ağladı. Və ondan ağlama haqqında sorusanda dedi ki, məqəl sən deyir, həmən gecəni yaptın və Allah Subhanallah sənə dedi gözləməkdən şükür etdimmi? Deyir, sən gecəni yaptın və Allah Subhanahu sənə verdiyi hiçgə, yəni dilvin hiçkinə görə Allah Subhanahu ola şükr etmiq və başiyyən Allahın verdiyi açıq-aça nemətləri xatırlamağa. Yani, və həmin İbnəbi Dünya Salman Paşadan bu öryüşi qald. İnna raculan husitalahu minə dunya, fantaza'na fi yadihi. Fəcāla yahmidu Allahə azə və cāla. Qayisun əleyh, həqqələm yakun lafiraşun illə buli. Fəcāla الآخر من الدنيا فقال لصحب البوري أرأيتك أنت على ما تحمد الله عز وجل قال أحمد الله على ما لو قوفيق به ما أوتي ألقى لم أطهم إياه قال وماذا قال أرأيتك بصرك أرأيت لسانك أرأيت يدك أرأيت رجلك سلمان فاشا رحم الله يقول لك بل إنسان على الدنيا من يعني lazımı qədər onun üçün yəni açılmışdı və Allah Subhanahu onu bütün onun var dövlətini vermişdi və bir müddətdən sonra Allah Subhanahu onun artıq e, hər hansı bir yə hakiminin yoxsa bir sultanın əli ilə onun var dövləti əlindən alınır. Onun var dövlətindən alınır və həmin qol başlayır Allah Subhanahu həmd eləməyə, şükür sənalar etməyə. Hətta onun o qədər var dövlətin əlinə almışlar ki, yatmağa bir dən həssri var idi. Yəni döşəydə də deyil, həssridən toxunma idi. Yəni bir həssri var idi və e, yenə də başır Allahu səhn həmdlər, şükürlər, sənəvər etməyə. Və bundan başqa bir insana da yenə dünyanın var dövləti verilmişdir. Ha bu insan baxı görür bu bir dən həssri ola ola başını Allahu səhn həmdsənə şükürlər etməyə. Və qaydır ona deyir ki, mən də səni görürəm də şükür edirsən. Bəs sən hansı nə hansı naimətə Şükredisən, deyən o görə nimətə görə şükür edirəm ki, əgər Allahsa onu təkcə mənə versəydi, məndən başqa heç kimə verməsədi, mən ona kimi verməzdim. Deyir, və o nə nimətdir? Öz gözləri fikirləşdirmi, öz dili ilə fikirləşdirmi, öz əli ilə fikirləşdirmi, öz ayağı ilə fikirləşdirmi? Və bu da isnadı, yəni səhih isnadı. Və bunu da İbn Əbizüni öz, yəni kitabında qeyd etmişdir. Və həmçində Yunus ibn Ubeyd, Bir kişi onun yanına gəli və öz ehtiyasının e az olduğundan yəni kətliqlığına başlayır, yəni qil eləmək, şikayət etməyə. Və Yunus ona qayda ki, əgər deyil sənin gözübə görə deyir, 200 e mindir həm beysəyirlər, səndir gözü verərdirmə, deyil xeyr. Və deyil, əgər sənin əlbə görə mindir həm beysəyirlər, əlbə verərdirmə, deyil xeyr. Deyil, əyaqbə görə beysəyirlər, deyil və başqə gündən sonra bütün zahirin e, nemətləri buna xatırlamağa və hər hansı birində də insan vaidi yox yox deyib, yəni inkar eləyir. Vaxtsız gündən sonra qayıdır ki, mən görəndə səndə nə qədər minlər yığılıb, o qədər min dirhəmlər yığılıb sənə. O sən, yəni o boyda varlığın sahibi isə və sən deyir, başqırsan deyir, yəni şikayət eləməyə. bu da onu göstərir ki, insan həqiqətən də Allahın nemətinə görə yəni şükür etməlidir və bədən e, sağlamlıq həmçində Yəni, bunun daxilindədir. Və həməsinə vahid-i münabdə rəhməllə buyurur ki, məqtubunu fi hikmət Əli Davud Əl-Əfiyyət-i əl Mülk-ül-Xafi e, vahid ki, Davud Əl-Əl-Əsəlamın yəni, hikmətində bu şey var idi ki, yəni, sağlamlıq insanda gizli, yəni, mülkdir. Yəni, hər bir insana əgər Allah sonuna sağlam bədən, sağlam göz, sağlam eşitmək, sağlam ə, ə, dil, sağlam bədən orqanları veribsə bu artıq həmişə o orqanların yəni bədən üzvlərinin üzərində artıq böyük bir sulqanı və bu da onun yəni gizli yəni mülki idi ki, hansı ki nə qədər var dövlət sahiblərinə o onun dünyanın bəlkə də naz nemətinin 100-dən biri verilibsə də belə amma yenə də o insan o heç birini onların yəni əldə edə bilmir və sonundaqı dərk edir ki, həqiqətən də sağlam neməti dünyanın var dövlətinin hər bir şeyindən yəni üstündür. Həmçinin Bəkrələ Müznə rəhməllahu bəyürür ki, ey İbn Ədəm, in arəfta əntəələmə qədri məənəmləllah əleyk, səhəməd əyini, və buad əyəsar, həm nə'mətinə lillahi arda sakin. Bəkrələ Müznə rəhməllahu bəyürür ki, ey Ədəm övladı, əgə sən Allahın verdiyi qeyməti özündə görmək istəyirsənsə, da ciz gözləri yoxdur. Yəni ən azından o göz neməti, yəni dünyanın bütün, yəni var dövlətinə yəni də Demənsin də bəzi əsərlərdə e, gəlib ki, insanın adicə e, sakit olan damarlarında Allah Subhanahu taala nə qədər böyük, yəni insan üzərində mülkü var. Hansı ki, bir rivayətə gəlib ki, həmin Vahidin Munabihin yəni də rivayətinə gəlib ki, bir dənə Allah'a ibadət edən qol 50 il Allah Subhanahu ibadət edir, və Allah Subhanahu ona yəni ilham edir ki, qəbulu ki, mən artıq yəni səni bağışladım. Yəni mən artıq səni bağışladım. Və bu qul da deyir ki, ya Rab, sən məni nəyə görə baxışırsan, hansı günah etmişəm ki, sən məni baxışırsan, mən ki, əldi günahı sənə ibarə etmişəm. Onda Allah subhanıq Allah onun qədənində olan damarların birini əmr eləyir ki, o artıq bu oyunun damarına əmr eləyir ki, ona hərəkətə gəl, hərəkətə gəl. Yəni, bu oyun damarına əmr eləyir ki, hərəkətə gəl və e, o damar hərəkətə gələn vaxtı insan həmən insan icra yətlə bilmir səhəsən namazda durabilmir. Yüxə yəni, gedəmir, səhəsə gedəmir, heç bir yəni, əməl edək bilmir. Ancaq sakitə oturur və ona mələk gəlir və deyir ki, e, sən artıq və e, başlayır həmən insan öz həmən o damarından yəni mələk işarət eləməyə və mələk gəlib ona bildirəndə bu insan artıq özünün e, həmən o damarının yəni xəstəliyinə görə işarət edir və mələk də ona qaydır deyir ki, heç ki sənin rəbbin e, bildirir ki, e, bildirir ki, sənin 50 il etdiyin ibadət sənin bizdə, yəni damarın, yəni hərəkətlə yəni aşağıdır. Yəni bütün e, sənin ibadətə müvəffəq olan, sənin ibadətə yönəldən Allah Subhanahu sənə yəni müvəffəq etməsi ki, sənin o damarın sağlam halda hərəkətsiz qalır. Çünki bu hədisi e, bundan əvvəl qeyd etdiyimiz kimi, biz nə qədər insanın bədəndə yəni e, sakit, yəni hərəkətsiz qalan Damarlar var ki, o özü böyük bir neymətdir və misal da bu hədsə qeyd elədir ki, bir dənə damarın tərpənməsi, o artıq o insanda nə qədər yəl xəstəliyin, yəni bir özə, yəni verilməsidir. Çünki bütün bu bədən ə, sağlamlıq neyməti haqqında ə, İmam Buhar Rəhməllahi İbn Abbasından rəvat edir ki, əkəyə qəmbət satırım deyir ki, Nəmətənə məqvun fihmə kəfirə minənəz əsxidu fəlvarad. Elə sanıb görürük ki, iki nemət var ki, onun haqqında insanların çoxu, yəni qafildir, sağlamlıq, bir də yaxşı vaxt. O bu hə, həqiqətən də ən böyük bir yəni, nemətdir ki, insan o neməti yəni unutmalı deyil. Yəni insan əgər sağlamdsa, insan həkmən e, xəstəliyini, e, xəstə olan yəni vaxtların fikirləşib həmin o sağlam e, sağ, e, sağlamlığına yəni istifadə etməlidir. Ənəgər insan imkanı varsa hər il Həccə getmək, hər dəfə Ümrəyə getmək, hər dəfə qazanıb sədaqə eləmək, bu insan onları eləsə, çünki o sağlamlıq nə vaxtsa haransa bir xəstənin üzləşsə, o nə Həccə gedə biləcək, nə Ümrəyə gedə biləcək, nə də pullar qazanıb Allah yolunda, yəni sədaqə verə biləcək. Həmçində boş vaxt. Əgər insan Allah Subhanahu ona istər elill tələb eləmədən hər istəyər, Allah onun işini elə asanlaşdırırsa o özü özün ağaldısa, özü özün böyüsə insan gərək, hekim o vaxtlardan istifadə edib ibadətləri məscidə keçməyə çalışsın, e, həccə, umrəyə getməyə çalışsın və başqa-başqa, yəni ibadətlərdə, yəni vaxtın keçirmək yaxşıdır ki, çünki o nə vaxtsa, həmin o vaxtlar, boş vaxtlar onun başqa bir şeyin əvəzinə o insan həmin o əməlləri eləməyəndən, yəni əməlləri yenilətmək, yəni bazalmayacaq. Və bütün bu nemətlər e, onu göstərir ki, insan onların müqabilində Allah Subhanahu taalayə yəni şükr etməlidir. Yəni qiyamət günü hansı ki Allah Subhanahu taala Qurancan belə bildirir ki, sonra mülətisun aluna yawma idin anin nəyə." Fə onlar qiyamət günü həmin nimətlə haqqında, yəni soğulsaq ön olmacaqlar. İmam Tirmizi və İbn Hibban rəvaət edişi dedi ki, "İnna awwalu mə yus'alu adam yawmul qiyamati minan nəyim və və səhihdir ki, cisməq qanurlıyə kimlən məizbəli İmam Tirmizi ibn Hibban rivayət ən birindən insan qiyamət günün nimətə haqqında soruşulacaq və ona deyəcəklər ki, məgər biz sənə cismi sağlam yaratmadıqmı? Məgər biz sənə soyuq su ilə içirdim, sənin, sənin bədəninə rahatlaşdırmadıqmı? Bütün bunları göstərir ki, həqiqətən e, insan həmin nimətlərə görə yəni şükür etməlidir ki ki həmad cündə on haqqında yəni sorğulsaq yəni olacaq. Və həmçində Əli ibn Əbdul-Paq Əli ibn Əbi Talha və ibn Abbas vurulur ki, "Kum muratis'alunna yawm aidin an-nə'im?" "Qal an-nə'imu sihhatul əbdan wal-asmau wal-absar. Yes'alullahu li'ibadə fi ma istəmləhu wa huwa Ə, radiyaların buyururlar ki, burada bu ayda neymək, sağlamlıq, yəni bədənin sağlamlığı eşitməyi və görməyi, yəni sağlamlığı barəsindədir ki, Allah Osmanlıqa qıyamət üçünün onlar haqqında insanlardan sorsadırlar ki, həmən o sağlamlığınızı, sağlam bədənin, sağlam görməyi, sağlam eşitməyinizi nədə, yəni tərk etdiniz, nəyə istifadə etdiniz. Və həmsində İbn-Əbi Dünya rəvayət edir ki, يُعطى بالنعم يوم مال قيامته وبالحسنات والوصيات فيقول الله لنعمت من النعيم نعمه خذ من حسناته فما تطلب له حسنا إلا ذهبت فيها ابن الدنيا رواه ديدي شي پیغمبر صصا günü الله سبحانه insana verdi nemetleri gətirəcək və onun hasenətlərini və günahlarını da gətirəcək Allah s.t. onun nemətlərinə deyəcək ki öz payı hasenətdən öz payını götürün Və həmən neymət öz həsənətdən üç payını götürəndən sonra artıq orada heç bir şey yəni, qalmayacaq. Yəni, həsənətin müqabilində, e, neymətin müqabilində heç bir həsənət qalmayacaq. Və həməsinə e, Vahiv-i-Münabdih və Rəhmallah buyurur ki, daha doğrusu İmam-Həkim və Rəhmallah buyurur ki, bir e, kişi e, Peyğəmbər e, s.ə.v. yanında olan zaman, e, cədə və başqa sahəbilətlənsəm yanında olan zaman ə, peyğəmbər sallalləmə Cibril yəni bildirdi ki ə, bizdən əvvəlki ümmətlərdən biri 150 il dağın başında Allah Subhanahu ibadət edir və hər ə, elə bir ə, gedələr namaz qılır və gündüzlər küçürsüz, suhur edir və yenidən qalır yəni dağın üzərinə ə, və yalnız 500 illiyini yalnız yəni ibadətə keçirir və Allah subhanələ, doğaya ki, Allah subhanələ onu təcridə olanda, yəni canını alsın və e, Zəbrəl ə.səlam da deyir ki, və biz də hər də bu düşəndə, qalxanda və biz də e, onun yanına, yəni keçərdik və e, qiyamət külüdə e, Allah subhanələ onu diriləndən sonra və o Allahın e, dəriqəhəndə, diyananda Allah subhanələ deyir ki, onu mənim rəhmətimlə, yəni, cənnifdə salar. Və bu qul Qadir deyir ki, Ya Rəbb, öz əməlimlə, müştəfə deyir ki, Ya öz əməlimlə, yəni, həmən qul Allahın rəhmətini öz əməlimlə, yəni, aşağı səhər. Yəni, bu, dərk edir ki, bu 500 il etdiyi, etdiyi ibadət, e, xüsusən də günahsız, yəni, etdiyi ibadət, yəni, Allah Osman, daha e, Allah Osman dərəcəndə, daha çox e, şey, layiqdir. Nəyin ki e, rəhməti müqabimdə olan cənnət. Və Allah sonunda deyir ki, mələklərə yaxşı onda on, qul quluma verdiyim e, neyməti, e, onun əməlləri həbiyas edin və e, mələklər təhsilcə bilən göz neymətini e, qoyla tərəzim bir gözlə və bunun 500 illiyini əməlli qoyla tərəzim bir gözlə və e, göz neyməti üstün gəlir və artıq Allah son deyir ki, yaxşı onda bunu cəhənnəmə aparın və onu cəhənnəmə sürükləyən zaman qulu üstə çağırır deyir ya rəbb rəhmətinlə ya rəbb rəhmətinə məni cənnətə daxil elə və bunu bir nisbət təkrarlayır Allah sünnə həmin qulu həmin öz rəhmətinə yəni cənnətə daxil eləyir və Cibril buyurur ki innəməl əşya birəhmetillahi ya muhammed e, və Cəvrail deyir ki, ey Məhəmməd hər bir şey yəni Allah subhəna təala-nın yəni rəhməti yəni, o qədər insanlar var ki hər hansı bir əməli etməyə çalışırlar səy şey göstərirlər Amuru başa Allah Subhanahu onlarə yəni müvəffəq edəmir. Yəni nə qədər insan var, bizdə qonşumuzda, valideynlərimizdən, yaxınlarımızdan bahanda danışanda deyirsən ki, bunun bizə imanı çəkir. Bunun bir də namaz təsiri. Amma görürsən ki, həqiqətən Allah Subhanahu yəni, ona o, o rəhmətini vermir ki, o insanın yəni qəlbi, yəni istıma, yəni açılır. Həmçində Amuru Şeybani boruşi Qalə Musa (s.ə.l.) yə u İn ənə salləytu fəmin qibəlik və in ənə ətəsirdək fəmin qibəlik və in ənə bəlləqtu risalətək fəmin qibəlik və qeyf əşgürək qal əl-ənə şəkərtəli Ebu Amr əşşəyibən və ahmə Allah buyurur ki Musa aleyhissaləm və e, Tur'da olan zaman buyurur ki Yə Rəd, əgər mən namaz kıldım bu sənin mənim dəfəq etməyinlədir əgər mən neyə sədəqə verdim sənin mənim və, sən bəli vəsait etməyi nədir? Yəni sənin tərəfindəndir bu. Əgər mən sənin verdiyin istiləti yayıramsa, e, bazar yaymağı bacarıramsa, yayıb e, sona gətirirəmsə, bu sənin verdiyin nemətlədir. Nə? Və mən sənə hansız ama, yəni şükür edim ki, mənim bütün eləklə məməllər sən məni cazibə eləmişsən. Onda Allah olsun deyir ki, yamusa indi sən artıq həm şükür etdin. Və həm sən də Hasan Əlbastı rəhməlləhə vahdədi ki, "Xalə Əl Musa əleyhissələm, ya Rabb" كيف يستدعي ادم ان يود شكرا ما صنعت الي شوكرا ما صنعت الي خلقته بيديك بيديك ونفقت فيه من روحك واسكنته واسكنته في جناتك وامر له فقال يا موسى الم يا موسى الم أن ذلك مني فحمدا عليه ما كان ذلك شكرا لما صنعوا حسن لحم الله بوركي موسى الله سبحانه يقول لك يا رب Adəm sənə necə şükür etməyə bazarır və e, necə şükür etməyə bazarar ki, hansı ki e, sən onu öz əllərinlə yarattın, öz ruhundan onu ütlədin və onu cənnətində sakin etdin və mələklərə əmin edir ki, onu təcrü etsinlər və Allah sonra deyə ki, ya Musa, mən bu, bunları Adəmə edəndən sonra Adəm bildir ki, bunlar hamısı mənləndir, mənim ona verdiyim nimətdir və Adəm buna həmd etdi, həmd dedi فبضاعتك يعني أنه مقابلته يعني شكره هم سنة بجد بوريشي قرأت في مسألة داود أنه قال أي ربي كيف لي أن أشكرك وأنا لا, وأنا لا أصل إلى شكر إلا بنعمتك قال فأته البحر أن يا داود أليس تعلم أن الذي بك من نعم مني قال بلى يا رب قال فإن أرضى بذلك منك شكرا فهم سنة əbəl cəhburü ki Davudu ə, yəni mən Davudu Davud əleyhissəlamın yəni məsələlərindən oxumuşam ki ə, Davud əleyhissəlam dedi ki ya rab mən sənə necə şükür edə bilərəm ki edə bilərəm ki mən bütün etdiyim əməllər yalnız və yalnız sənin mənə müfəqqət etdiyindən sonradır. Yəni əgərsən onu mənə razı olmağa müvəqqət etməsən mən o etdiyim əmələ görə sənin mənə verdiyin nimətlə həmən o əməli yerinə yetirilən və ə, Allah subhanə və təala buyurdu ki Ey Davud, məkəl sen bilmirsəm ki, sənə və bu nimətlər bizdəndir. Bir bələ bilirəm bələ, ya Rabbi, bir artıq sen bunu biləndən sonra, artıq mən sənə, yani bunu şükür kimi, yani razı bilirəm. Və həmsin də əbicət əb bu rəşi, həmsin Musa'nın məsələsindən okuyub ki, Ya Rabbi, kəyfə liənə şükürəkə və əsqəru nəmətin və dağtə indi min nəməkə la yüzdə bi aməli kulli qalq ata hul wahyu anja musa al an shakartani fa hamsna musa alayhis salam deyir ki ya rabbi men sənə necə şükr etdim ki sənin mənə verdin ən xırdə nemət mənim bütün əməllərim o neməti ən əvəzin vermir onda Allah səndə ilham edir və deyir ki ya musa artıq sən yəni şükr etin və həmçində bəzi ibn abdullah rahmeullah buyurur ki ma qala abdun fəma ceza fəma ceza o tilka ni'mə ceza oha en yəbul elhamdülillah fəcət ni'mən okhra fəla tənfəd ni'mullahi fəancəbəkin abdullah buyurur ki hər bir qul əgər ona Allah subhanəhu və təala verdiyi ni'məyə görə elhamdülillah bir dəfə elhamdülillah desə artıq ona başqa bir ni'məti ona vacib olar yəni onun elhamdülillah deməklə Allah subhanəhu başqa bir ni'məti verər o deyir ki bəs onda elhamdülillənin cəzası nə Əlhamdülillah, cəzə subah ki, Allah Subhanahu va Taala başqa bir nemət verər və hər dəfə həmd elədikcə Allah sə onun nemətini daha da artırır. Allah Subhanahu va Taala insanın dünyada onun nemətlərinin həddi yoxdur. Hansı ki, ki vale, Allah Tala buyurur ki, Allah sə nemətini e, saymaq istəsə, onları sayib əhatə edə bilməsiniz. Həmin İbn Məzə, Rəhmalə, edir ki, "Mənən amallahu ala abdin ni'matan fadhala illa kana ladha a'ta edir ki Anas sadadan hasbına edir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki əgər Allah ona bir qol bir nemət verəsə və o qul elhamdülillah desə yalnız, yalnız həmd elhamdülillahdan sonra ona gələn nemət özünə əlbəttədən daha da yəni üstün ola və bu onu göstərir ki qul nə qədər çox Allah subhan ya şükür etsə Allah subhan nemətini yəni bir daha da artırar və bütün bu ıı, E, qeyd etdiyimiz e, hədislər və sələflərdən varid olan qistalar, əsərlər onu göstərir ki, hətta insan özünün bədənin yəni, sağlam olmasına görə şükür etməyə bacanmalıdır ki və hədimiz, hədimizin ilk hissəsi də hansı ki e, 360 yəni, oynağa görə şükür etmək, yalnız, yalnız yəni, həmən bu hədislər əsasları ki insan Allahın ona görə sağlam, yəni bədənə görə sağlam e, hərəkətinə görə sağlam görməyinə görə sağlam işləməyə, biraz sağlam yata durmağına görə daha ilə Allah Sübhana şükür etməlidir. Və həmçində peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm burada e, 360 oynayın sədəqətindən başqa olaraq e, və başqa, yəni sədəqə e, yollarını da göstərir. Peyğəmbər sən buyurur ki, iki nəsənin arasında adil olmaq özü yenə sədəqədir. Ha bu e, adil olmaq məsələsi bu ən çoxda yəni hakimlərə, sultanlara aiddir ki, çünki insanlar arasını hökm verən hər hansı bir məsələdə hakim, sultanlıqdır ki, bu özü İslamda, yəni, ən mühüm, yəni, məhdələ salib, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. Əli Qadiyalan buyurur ki, yəni, insanlar hökum verilməni barəsindən buyurur ki, yəni, e, şahidçin ikisini də oturtdur yanında, ikisən də qulaq as, onun qulaq asından sonra sən axı biləcəsən ki, onlara cəhəyən hökum verəsən. Düzdür, bu Peyğəmbər s.ə.v.in, yəni, hökum vermək ibarətə olan Əli Qadiyalan öyrətdiyi üsluqdır ki, Yəni, insan əgər qalıdırsa və ya da ki, e, el-i məhli isə hər hansıda bir insanlığa arasında bahisələr e, bir məsələnin yəni, araşıcı fətva, hökum verməkdirsə, o yüzə heç vaxt insanların yəni, birinə qulaqası, yəni, hökum verməlidir. A, bu da el-i məhlinin hatalarından da ki, yəni, bir nəfəri qulaqası hökum verirlər və son neçə o, o, o, o, o ikinci tərəf gelir, başqa birindən soğuşur, o başqa cür fətva verir və sonunda da hər öz istəri fətvanı gözürür və və axıraq ki, bir də iki şəxsədən yəni, ətləqdən ittifak yaramır. Və e, Peyğenəmələ Səsələrin Əli radiyadan göstərir, üslub onu göstərir ki, iki nəzərin arasında o mübahisədə onların ikisini oturdurmaq lazımdır və e, bərabər qarşında oturub, e, ikisini də qulaq atıb və sonra qulaq asandan sonra onların sözləri fiibinə uyğun gəldikdən sonra, ikisini də delilərin dərk edəndən sonra, təhlif edəndən sonra insan sonunda, yəni, hökum verməlidir ki, çünki o hökmə hər ikisi eşitsin də hər ikisi yəni hökmdən yəni, razı razı qalsın ki, və müsalmanla arasında heç yəni, zəxnaşlıq olmasın. Və Peyğəmbər s.ə.v. burada göstərir ki, istər qohumun olsun, istər düşmənin olsun, istər yaxının olsun, istər uzağının olsun, hətta onların arasında hökm verər zaman ədalətli olmaq onu göstərir ki, bu artıq yəni sələqətdir, bir başı ola sələqətdir. Bax nə rəki bu sən həmçində, yəni vəsfəndir. Əncə Osmanlı xalifəsi 2-ci Abdülhamiddən qeyd olunur ki, 2-ci Abdülhamidin bir dəfə ə, bir yahudilə, yəni mübahisəsi düşür, yəni ə, düzü bəzi rivayətlərdə gəlib ki, yəni təbliğədar bəzilərindən gəlib ki, onun yəni başqa bir binidə mübahisəsi düşür. Çünki çox rivayətə gəlir ki, atla, məsələsi artı olur və 2-ci Abdülhamid iddia edir ki, həmin bu mülk buna məxsusdur və yahudilər iddia edir ki, bu ona məxsusdur. Və sonra bunlar gedib e, qaziyyə şikayət edilər və e, məhkəbə zamanı artıq Sultan Abdülhəmid e, e, əmən yahudu ilə e, mübahisətlər kimi gəlirlər və e, qaziyyə hər ikisində kulaqsandan sonra hökmü yəni yahudiyyə verir, yəni yahudunun feyrinə verir və sonra isə e, bu hökmü verəndən sonra Sultan Abdülhəmid yaxasını atır və artıq qılıncı da özü ilə gətirmişdir və deyirlər ki, bəs qılıncı niyə gətirmişsən? Yəni, sən suxan sən deyən səni, səni yoxanmırlar qumdan olmaz bucilmək bilmən bu qumunca ona görə gətirmişəm ki əgər mənim deyə qazım mən xəlifə olduğum üçün o mənim xeyrimə verilsədi səfana vallahi ilə o baş yenə bu yəni məsciddə də məhkəmədə də deyir yəni başım üzərində və həmçində Əli rəziyallahu bu cür qıssə gəlir ki Əli rəziyallahu döyüşlərin birində yəni öz təbiliqəsini itirir və onu yahuddan biri ələ keçirir və ə, Yahudi onu ələ keçirdiyindən ötürü onun 2 dənə şahidi olur. Görürlər ki, bəli Yahudi bunu tapıb, yəni mülk Yahudiyanı üstüstür. Və səhabələr də bilirlər ki, bu əlinindir, amma nə itirdiklərini görmürlər. Göynəş əlavə edə bilmər hansı döyüşdə itirib. Və həmin da Əli rədiyəllahu özü xəlifə olur. Və e, bunlar yenə yəni iddiaçı ilə yenə yəni, qaziə müraciət edirlər və qazi orada Yahudunun şahidlərinin olması və Əli rədiyəllahu ə şahidən olmaması nəzərə alıb. Həmçində ə, Qazi rivayətə gəlir ki, Qazi özü də bilir ki, bu əlindir. Çünki bəzi rivayətə görə həmin dəbliq ona Peyğəmbər sallalləhəmsəmdən, yəni xüsusi Bədrdən qalma təbliqi olur. Yəni o tarixə o cür olur 25-30 illik bu əliyə məxsusdur. Amma heç kim onu deyə bilməz. Çünki heç kimdə sübut olmur və həmin məhkəmə yenə də Yahudunun xeyirlə bitir və Yahudu çıxır və məhəllə Qadirə subhanəlla Bunlar hamısı bilir ki, əlinindir, əli özü xəlfədir. Bunu mən təbuşam, 2 dənə şahidim var. Mənim şahidim ola ola isbat edə bilmədilər. Yəni dilirlər ki, bəli, amma deyə bilməz, çünki xalq mənim təsirini daha sonra görsənir və bu yahudi bundan təəccüblənir və gəlir əli rəcial, yəni həm təbliqəsin qətər və həmsin hidayət olur ki, mən İslam, yəni bu söz, yəni adildi. Şəhk yoxdur ki, peyğəmbər sasını bu hədisə, yəni 2 nəfərin arasında hökm verən zaman insanın Yəni adil yan yəni, olması görsə yenə də deyirik e, fərqi yoxdur sənin dostunu olsun, sən düşmənin olsun. Sənin qohumun olsan, uzağın olsun, hər bir məsələ insan, yəni hökümvarətində yan yəni, adil olmalıdır ki, ən azından e, Allah Subhanahu taala qarəgahında bunun müqabilində onun üçün yəni sədaqə də var. Və həmçində peyğəmbər (s.ə.v.) buyurub bir insanın minliyində ona yardım etmək yəni sədaqədir. Yəni yenə yəni deyilir ki, sədaqə üçün şərt deyək ki, insanda, e, mü, olsun pul olsun, dinar olsun, dirham olsun, qızıl olsun, gümüş olsun, bu hədisin ləxslərə onu göstərir ki, hətta bir insanın miniyində ona kömək eləmək, yolda gedən zaman hər hansı miniyi xarəb olsa, ona bazardığı yardım etmək, hətta onu mindirib haraqda düşmək, onun ehtisazından ötürü onu geri qaytarmaq, bu vaxtı insan elədiyi əmələr görə yəni Allah subhanısa yəni, da yəni saraq qazanmış olur ona etdiyi bu öz ə, əməyi bu qabirində sədəqət yəni qazanmış olur. Və həmçinin deyir, insanı öz üçün üzərinə, yəni minməyə kömək etmək, yəni istər yaxşı olsun, istər kaslı olsun, və ya hələ deyir, o həmişə insanın yükünü qaldırıb e, minin üstünə qoymaq. Və bu insan üçün ən azından, yəni cüzlə bir iş olsa da, hətta ki bu günlərdə, yəni, e, maşın olanlar da bunu görür ki, yəni yolda elə halılar olur və insan küçülləşmişi, deyək məni nəniyə verəm ki, saxladım, düşürdüm, e, orada nə vaş görüz də qaldıracaq. Yəni, insan Ə, şəriyyət baxımından bunu nəzarə alsa ki, o özü bir əməl itibarilə bunun öz əməlini o da sərh etməsi, Allah rızasını sərh etməsi, o özü birbaşa, yəni onun üçün yəni sərəqədir. Və həmisində Peyğambə Səm buyurur ki, gözəl söz yəni sərəqədir. Və hamın bilir ki, insanlar ə, elə başlarına gələn problemlər olur ki, elə anlar olur ki, insana o anda nə var böylə, nəni hənsə bir bəxşir, heç bir şey insana, yəni o ki problemdən, yəni ahirin uzaqlaşmır və o zaman insana yalnız yalnız yəni gözəl, xoş sözlərlə insana yetir ki, o gözəl, xoş sözlərlə, gözəl danışıqla, gözəl dialoqla insan o problemin içində olsa, necə deyirlər, öz yükünü, öz güncüllüyünü hiss edir. bir insanın başına bir e, içki gələrsə, istə mağlıçı istəyir, övlad istəyir, valideyn istəyir, yəni, heç fərq etməz. Hər hansı bir başına bir sınaq gəldiyi zaman, insan o anda dünyanın heç bir yəni, var dövlətindən yəni, fikirləşmir. O yalnız və yalnız başına gələn o hadisədən, yəni, həmən o itkidən hevsinənir. Və bu vaxt ona gözəl sözlər demək, gözəl xoş sözlər demək o insanın yükünü qat-qat yəni hüqmiləşdirir və bu da birbaş olar insanın öz qardaşını etdiyi yəni, sədəqədir. Və həmsində Peyğambə səhəsindən buyuruyor ki, və meçidə e, gedən zaman atılan hər bir atdığım gəni sələqədir. O baxımdan e, sələfəli bəyən edilər ki, e, e, meçidlərə, yəni, əyəxinlə daha çox geçsinlər ki, yəni, sahabları daha da çox olsun, onun elə sələfədən qeyd olunur onlar e, meçidlərə gəldiyi zaman e, miniklərini meçidlərə xeylə mara halda saxlayardılar ki, hətta meçidlər çox xüsəsinlər ki, yəni, əyəxinlə yəni, gəlsinlər. Və həmçinə Peyğəmbər e, s.v ee indiki məhdədə yəni qibləyə yəni, olan məntəqənin qamadı o vaxt orada e, başqa bir qəbilə yaşayıdı, bən Səlim yaşayırdı. E, onlar peyğəmbər əsasən yanına köçmək istəyirlər ki, orada hər namaza min səbəb qazansınlar. Cəfəteynəsə onlara buyurur ki, yəni qalın öz yerinizdə, öz yerinizdə qalmanız daha yaxşıdır və siz gəldiyiniz, getdiyiniz məsafə sizin yəni ayaq gən yəni, səbəblarınız yəni yazılacaq. Yəni məsafə nə qədər uzaqsa insan və nə qədər daha sonra gedirsə, hər bir atlığı atdığım, yəni onun sövb, yəni səvabdır. Və həmsinə müasir alimlər də bu günlərdə e, mescidə, əgər e, mini ilə e, gedirsə, öz maşını ilə və ya bəkir axıqlı həyləsə gedirsə də, həmən müasir alimlər, həmən o e, mescidə yaxınlacaq, o miniyin getdiyi məsafəni də gəni insana, gəni səvabdan gəni yazırlar. Və bu da onun göstərir ki, insan bacardığı qədər məsciddə daha çox, yəni ibadət etməlidir. Yəni boş vaxtını məsciddə ibadətdə, Allahın zikrində, Quranın tilavətində, elmdə, yəni keçinməlidir. Və həmçinin peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, "Duban hər ansa bir əziyyəti götürmək, yəni özdə sədaqətdir." Yəni kə görür ki, bu günlərin üzündə e, yollarda olan əziyyətin nəticəsində insanlar nəvəli əziyyət çəkirlər e, və bunu da eləyənlər də elə bir qism insanlardır ki, yəni, zəhəli üzvatından o yolları o cür zərələşdirdilər, e, yollara yəni, xətərlər e, yetirirlər, hər hansı bir qazan diş atarıb, onun qalana bir maniyə qoymurlar və bunun nəqdəsində nə qədər insanlar həmən yəni salakidə, həmən o zədərlər qazansız yerlərə düşmüş olur ki və bunun da müqavirində onlar e, birbaşa da olaraq, yəni günah, yəni qazanırlar. Əgər biz e, qeyd edirikdə işte ki, yolda hər anı bir əzizə götmək insan sözü yəni sədaqə yazılıbs da və eyni zamanda insanların getdiyi yerlərdə insanlara əzizə əziyyət verəcək bir şeyi, eee, tərk edib getmək o da insanın günaha, yəni sürükliyən, yəni əməldir və eyni zamanda yolun yəni haqqını yəni verməməkdir. Və inşallah Allah Subhanahu va taala ki Allah sündə bizi E, və ediyi nimətlə görə bizi şükür edən bəndələnə eləsin, bizim dilimizi Allah subhansı dilimiz Allahın zikrində daimə yaş eləsin, daimə dilimiz Allahın zikrində, Allahın nimətinə, Allahın həmsinası ilə, şükür ilə, yani dilimiz yaş olsun, dilimiz qurumasın və Allahın bizi e, şükür edən, təbir edən və yəni zamanında Allahın nimətinə həmd ediyən, çana ediyən qulları nələsin və bizə Peyğəmədən yolunda sabit eləsin və bizi haqqı-haq kimi bilib onu iqtib edən eləsin və batılı-batılı ki, bizə göstərsin və batılı dən bizə nəsib eləsin və düzünə Allah beləyir və sallı Muhammədin və aləli Muhammedin.